Slavă Sofia a a ani de mulțumire pentru osândrea balaurului. Aleluia slauței doamne, tată celeste bine și să mulțumim. Pincă atunci când balaurul cel roșu, asupra lumii creștine s-a năpustit și șapte capete cu șapte coarne din țările noastre și a întocmit, tu tupirea lui ai pregătit. Aleluia, slavăție doamne. Tată este bine și-ți mulțumim, fiindcă atunci când balaurul roșu să străpească domnia ta asupra pământului și cerului a în focul cel veșnic, l-ai ați aleluia, slavă Doamne, Tată celestei, bine și-ți mulțumim, fiindcă atunci când balaurul roșu s-a răzvătit, arhistrategul tău, Mihail, și ceata lui de Arhanghel, pe îngerii cei negri au biruit, aleluia, slavă Doamne, Tată este ei bine, și-ți mulțumim, fiindcă atunci când Balaur celor roșu cupuiram împotriva noastră, la tine s-a urcat, tu din cer l-ai aruncat. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Tată celeste, ei bine, și-ți mulțumim, fiindcă atunci când Balaur celor roșu, aurul ne-l-a furat, l-a înghițit și a crăpat, iar noi moștenirea ta am câștigat. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Tată celeste, ei bine, și-ți mulțumim, fiindcă atunci când balaurul celor roșu pe fiul tău cel iubit, l-a răstignit. Păcatul l-ai izbit și de puterea Lui, care a preznit pe noi, ne Ale mântuit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată Celes, și mulțumim, fiindcă atunci când Balaurul celor roșu pe Doamna Îngerilor și Biserica Ta Ortodoxă a prigonit, Tu puterea și aripile de îngeri ca de vulturi heruvim le dăruit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată Celes, și mulțumim, fiindcă atunci când Balaurul celor roșu în pielea de miel, cu coarne de demon a secților s-a arătat, Pe mulți a înșelat, dar pe noi, cu ungerii tăi, ne a apărat. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Tată Ceresc! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când balaur cel roșu, tărharii lumii, asupra noastră, i-a pusit, poata la cer deschis, iar jertele, rugăciunile, și sufletele noastre la tine le-ai primit, Aleluia slavă ție, Doamne, Tată celesc, Te iubim și îți mulțumim, atunci când balaurul cel Roșu, armatele la Armagedon și-a pregătit oastea fiului tău cel iubit, la nimicit.